Heli lekoen egunon egunan Zendako sentitu duzue memoria historikoa 1936ko Espainiako gerraren memoria historikoa bidazu eskualdean errekuperatzeko behar hori goze hori ba goze hori sortzen da utxunea somatzen dugulako eta bereziki tabu bat somatzen dugulako be bidasoa eskualdean ba frankismoari dagokionez eta baitare ere altxamendu fasisatari dagokionez Baitare, horreimen historikoak, ba, e, errespetua e, eskatzen duela uste dugu bereziki herrien etorkizuna eta pertsona aske eta solidarien garapenerako horregatikan e, beharrezkotzat jotzen dugu horreimen historikoa landuko duen elkarte bat egotea. Horreimen historikoa, e, memoria historikoa, konkretuki zer eren nahi du, zer eingu du sortu berri duzuen elkarte horrek? Ba, Elkarte honek, e, bidazoa baiaran, askatasuna demokrazia eta justizia sozialaren alde borrokatu edota eta bizitzaman zuten pertsonen oroitzapen historikoa berreskuratuko du eta hauen ideiei duintasuna emango diegu eta zabalduko dugu. Horretarako, ba, ikerketak egingo ditugu, argazki informazio eta testian bilduko ditugu, baitare dibulgazio lanak e, artsibategietan edo edota... Eh, doktorego tesietan, biatzen dugun informazioa, plaza, publikora eraman nahi dugu, eta nola ez, eh, jardun aldi memorialista. Zen eta, jakin behar da, kontestua argitzeko, 1908-amaziko Espainiago gerlan eh, izan ziren eriozko purua, oraindik ez dakik gula, bidazo uh -huh. eskualde hon da zema hiltzen, oraindik ez dago argi, faltade egitea zerrenda bat, Hori nahiko zenukete egin eta behin zerrenda hori eginda gero reparazio bat edo bederen aitortza bat hor hilt jende gutari gusti hoeie. Hori bai, e, gustatuko litzake guke eh, zerrenda bat eita da honeko bagabiltza egiten zerrenda bat hemen bebidasoa eskualdean hilt ziren eta askotan gertatzen zaiguna da e, ba, pertsona bera E, eriotz mota ezberdinarekin e, gelditu dela historiara behira, behira dokumentu batzutan fusilatuta jartzen du, beste dokumentu batzutan, behar bada, e, topatu dugu e, e, ja, ofizial faxista baten kasua, topatu dugu e, pertsona hau e, irungo ospital zarrean eraizuten eta gero beste zerrenda batean bat topatu dugu egun Ba, baie doloska idosen eta horrela e, zerrenda ezberdinak gurutzatuz, badibidez dibidez e, e, aurpegiak jarri nahi ditugu, informazioa jakine dugu, eta baita ere nola ez, e, pertsona ei eta bereziki e, errepresialiatuak izan zirenei, e, ba onmendu nahi ditugu zesaterako irunen, e, Ez da Google Kartean ez du oso normaltzat jotzen, ba irungo eh monumentuan, bertan meliton Manzana segotea, e, meliton Melitón Manzana sen ez daukan background guztio hori jakinda. Melitón man, Melitón Manzana, adibitzen eh torturatzaile famatu bat e, frankismo garaian. Bai, hori, torturatzea izan, e, jendea eraildu, eh Antzarki izalea zen, ere? E, bitxida, bitxik erigisa, antzarki izalea zen, arkazki batzuk baditugu, bera a, aktore gizan, e, eta Brigada e, Politiko-Sozialaren kide izan zen, lehen E, altxamenduan e, Guadalupeko e, fortera zuten eta gero horren ostean ba, e, berak e, sail, e, errepresibo bat, e, garatzen joan zen e, erriko gazteekin, eta gero aurreran zen joan zen e, donostiko komisalde heldu arte. Segure erran behar diegu e, ogoita mazei eta ogoita meretzi Espainiako gerla zibil horren karida, horreindik e, ez dakik gula Hiltzituzten hainbat eta hainbat non diren lurperatuak? Hori da, ezakigu, utxunea ikaragarria da, eta guk askotan aipatzen dugu Espainia herreztatuan alako utxunea baldin badago, alako zerrendak ez baldin baditugu, ezakigu zer nolakoa izan den errepresia Espainia maian alako utxunea baldin badago pentsatu behar dugu B-Bidasoa eskualdean, eskualde txipiago batean, ez ezagutza hori nolakoa izan daiteken. Jakim erda baitere muga inguru hontan beraz gerla altxatu zenean eta trupa frankistak eta Nafarroko erreketak erai, Nafarroatik barrena beraz irun eta bidazu eskualdera sartu zirela, oaitamaze garen urtean hortik beraz e, e, hainbat eta hainbat jende eundaka jendek muga pasatu bai endai paraldera edo frantziara iez egin zutela baina gero itzuli zirenean gerra bukatu gero errepresio oraindik ere handia e, izan zen hori da, handia izan zen eta behar bada jende askok e, gerlarekin erlazio handia ez zuena, ba, torturak eta sekulakoak ian zituen. Ze azken finean e, eskualdera bueltatu alizateko, bereziki lehenbizi emakumeak eta aurrak boeltatzen ziren gizonak urteetan erbestean gelditu izan ziren eta hauen kasuan batxirotze esparru batzuetara bat eramaten zituzen e, eta... E, bertan ba, Frankisten abala jaso behart zuten errejimen berrian barneratuko ziren herbetzat. Hmm. Kolaborasionistak zirenak, eh? Hori da, bai, kolaborazio kolaborasionista eskatzen zieten abal Eta bain eh itzultzen zirenean hala ere sortu ziren irun inguru hortan holako atxilotze guneak. Zer dira atxilotze gune horiek? Ba, atzilotze atzilotze gune horiek dira ba, pertsonak, e, pertsonak kontrolatu, selkatu edo ta kontzentrazio esparruetara bideratzeko guneak dira. E, beti kontzentrazio esparrua esparru, aipatzen dugunean burura etortzen zaiguna da Alemania nazia eta bertako irudi hoiek Baduk, baduk ere hemen gurzeko, hemen Sibiru ondoa maitea. Bai, eh? gainera gurzekoarekin datu oso garrantzitsu bat badaukagu, bertan irum mila euskaldun egon ziren, eta hoietatikan neuneko amarra, e, irureun bidazo askoaldekoak ziren. Baina, e, atxilotze dagokienez, e, irulau, egun egoten ziren bertan zeuden atxilotuek, eta eta bertatikan, ba, atxilotze... E, etxilotze esparrutikan irten hostean konsentzazio esparruetara, eta eramaten zituzen, eta hori zen, ba, errepublikaren aldeko militarren kasua. Bukatzeko elgarresketa, ho, ezuen elkarteri ezinean mandiozuek kepa orduki. Kepa orduki zen, e, ba, Eusko Jaularitzako gudarotzetako komandantea, edo gerrako, gerla garaiko ardura arduraunetako bat, sendako kepa ordoki ba, ekiu zela, mm -hmm. personalitatea ezaguna, Abai, kepa ordoki azakkia, azken finan da e, aurten dala bere heriotzaren hogeita bozgarren urteurrena. E, behar azalduko dut kepa ordoki, Gernika bataioiko e, koandantea izan zen etamilaun eta berrogeita bostean marokoarren eta kanpokoarren zortzigaren erregimendu mistoarekin, ba Pointe bataian parte hartu zuen eta ba, bertako bataio horretan parte hartuta ostean ba, e, aipatzen dute testualki balio militar eta moral handiko ekintzak egin zituztela eta degol e, generalak e, berak bere hitzetan esan zuen Frantziak ezuela inoiz antziko e, euskaldunak e, bigarren Mundu beherran burutu zituzten E, e, sakrifizio eta e, eginako guztiak eta hor pixkat jokua hor daukagu e, zein ironikoki degolek e, aipatzen dula e, frantziak ezuela inoiz hastuko, baino behar bada irunen e, alako eroi militar bat izango zena ja, guzti izan zidaukagu ez baitago inolako oroi garririk? ez, ez dago zer, zer. ez kalerik, ez plazarik, ez zer, zer min ezker, pilildekuna? zuei